Він ставив йому на карб, Теж за що недавно хвалив. Правильно колись сказав Борис Ларіонович, Волюнтаризм. А я б ще додав, Удільний феодалізм. Володарюю як хочу, Не визнаю ніяких законів. Хочу плачу півтори ставки, Хочу дві. Тож перші два роки Тим, хто повернувся з армії, та залишився після школи. Через те в мене людей стільки. Дурню ти несосвітенний. І одразу ж подумав, що куниця знає і це. І отже причина в чомусь іншому. А куниця промовляв і промовляв. І знову ж так, що, мов би, відгороджувався від нього, грека. Він, мов би, вказував самому Василеві Федоровичу, що ніякої близькості поміж них не існує, її не було і немає, і нехай Грек ні на що не сподівається. Він тримав його на дистанції, на тій самій дистанції, яку в кафе намагався скоротити до п'яного поцілунку. От гад, от шкура, на обидва боки видублена, отплюнувся в думці Грек. Проте подумав, що треба мовчати. Щось підказувало йому, що вся атмосфера не на його користь. Його слова викличуть обурення. Полетять, як кинуті вгору грудки на нього ж. Але й стримувався над силу. Думав про те, що скаже у відповідь. Якої лінії триматися йому взагалі? Прикинутися, що не знав? Можна будати розгубленого, зніченого? Інші так роблять, удають жалюгідних, нещасних. Це імпонує декому з тих, що вирішують їхню долю, чи хоч розжалоблює. Цього не вмів. Хоч розумів, що, може, один раз і треба б покривити душею. Адже втрачав дуже багато. Чи вже, мабуть, втратив? Напевне, так. І Чому? Це має означати, чого так знахабнів куниця І чого його ніхто не осмикне Відкинувся на спинку стільця Легенько постукував пальцями по столу Ратушний Отже, хвилювався і він Про цю його звичку в районі знали всі А коли почне покашлювати То вже крайня межа хвилювання А також і гніву Інакше він їх не виказує ніколи не зривається на крик не вдається до образ погроз тільки оте легеньке постукування зігнутими пальцями і легеньке покашлювання мов би попереджають що пора зупинитися що зариватися далі не можна куниця на мить примовк длубався в паперах і в кабінеті запала тиша Така важка і в'язка, аж ломило у вухах. З неї грек ще раз відчув серйозність ситуації, а також збагнув і те, що тут йому й співчувають, хвилюються за нього. Хто саме? Але голови не підвів. Співчуття не ловив. Думки обганяли одна одну, товклися, як подорожні, що збилися з путі. Злість стискала горло. Знову втупився поглядом у куницю, неначе приставив вила чата, пропікав, притискав, і той врешті не витримав, опустив очі, але від цього розсердився і далі промовляв, неначе зіштовхував з гори брили, боявся глянути, що там вони коять, і котив у люті. Гнівний, ображений, що ніхто не спинить куниці. Василь Федорович демонстративно одвернувся до вікна, усім своїм виглядом показуючи, що це вже його і не обходить. Тільки раз, коли Куниця сказав щось про ставки і про рибу, яку буцімто виловили і продали до часу, кинув, «А чим же ти закусила у нашому кафе? Хеком?» Це був, як казала в таких випадках його дружина, вибрик. Усі сприйняли його так. Він відчув це з холодку яким війнуло на нього. Але йому вже було однаково. Він озлився на всіх, і не було сили, яка в ту мить могла вернути його до спокійного розмислу, до тверезого обмірковання, визнання того, що справедливе, і захисту проти несправедливого. Якщо правда на боці куниці, якщо він грек такий, то чого ж терпіли досі? Чого мовчали? Для чого водили за ніс і два тижні тому давали заповнювати анкети? Хотілося встати і піти, бо ж кого розпікає і повчає куниця? Його грека, у кого врожайність найвища в області, у кого на фермі півтори тисячі корів, у кого льони, як сині ріки. нехтуючи вікові хліборобські традиції, Вироблені науковими інститутами рекомендації, параграфи і пункти інструкції, вкрадливо казав далі куниця. Грек жито по житу, кукурудзу по кукурудзі. Експериментує, як хоче, неначе та земля його власна. Експериментує, ризикує, і ніхто не схопив за руку, не поставив на місце. Токи що йому просто щастило. Але не треба бути пророком, щоб побачити, дружба йде до краху. Якщо станеться посушливий рік, то крах настане вже цієї осені. Василю Федоровичу здавалося, що в його душі повертаються важкі жорнові камені, чергикають один по одному, зіштовхуються, зупиняються і закручуються знову. Куниця говорив не те, щоб надто різко, а якось зверхньо, образливо. Грек і справді почувався ображеним до краю.